Aris resebyrå. En resebyrå är en som en affär där man kan köpa resor. Man kan också köper en hotellnatt eller hyra en bil. Men man köper framförallt en resa på en resebyrå. Aris resebyrå. När du nu lys lyssnar på denna texten tänk en film i ditt huvud. Tänk hur Aris ser ut. Tänk hur hans hus ser ut. Tänk var han bor. Tänk när han flyttar. Kan du se flyttbilen? Tänk hur hans barn ser ut. Tänk hur hans resebyrå ser ut. Okej. Okay. Aris resebyrå. Ari har en resebyrå i en liten stad i Sverige. Där har han bott i 15 år med sin familj. 15 år i den lilla staden. Först bodde han i Stockholm i 3 år. Stockholm är storstad. När han och hans fru skulle ha sitt första barn ville de inte bo i Stockholm. De ville bo i en liten och lugn stad. Kan du se hur det ser ut? Ari och hans fru, hon är kanske i sjätte månaden. Hon har tjock mage. Hon ska snart ha sitt barn. Och de bor i Stockholm. Det är så mycket trafik och där är så mycket de tytar och, och och och och där är så mycket människor och de vill inte bo i Stockholm. Nej, de vill flytta till en liten och lugn stad. Så det var först i Stockholm vid 3 år. Och så ville de flytta. Fortsätter jag. Deras vänner tyckte inte att de skulle flytta. Mm, vem och när i Stockholm alltså? Det är, de sa så här du ser där i, de tecknen som visar att det är någon som pratar. Det är bättre att bo i en stor stad. Då kan du sälja fler resor, brukade de säga till Ari. För han hade ju en resebyrå så han ville ju sälja många, många resor. För då tjänar han ju pengar. Nej, de sa, du tjänar mer pengar. Du kan sälja mer resor om du inte flyttar. Stanna här i Stockholm. Men, Ari och hans fru bestämde sig. De flyttade. Okej, okay, de bodde i Stockholm i tre år och och nu flyttade de till den där lilla staden. De hittade en bra lägenhet. Efter några månader föddes deras första barn. Så nu har de en lägenhet i en liten stad. Och ni ni ser tänkte ni på precis den första meningen här. Där är det presens. Ari har en resebyrå. Så där är det nu typ. Och allt de andra då berättar de hur det var innan. Så nu berättade de precis när de flyttade till den lilla staden då föddes deras första barn. De tyckte att livet var bra. Men Ari hade problem med sin resebyrå. Hans vänner hade rätt. Vad sa vännerna? De sa ju du kan sälja fler resor om du stannar i den stora staden Stockholm. Hans vänner hade rätt. Det var inte många personer som kom in på resebyrån och köpte resor. Vad skulle Ari göra? Han ville inte sälja. Han ville ha kvar sin resebyrå. Han tyckte om sin resebyrå. Ari tänkte länge och fick en idé. Varför inte ha ett café där man också kan köpa resor? Så borde café och resor. Det var 10 år sen. Alltså för 10 år sen då fick han den idén. Det var 10 år sen han fick den idén. Idag, nu kommer vi tillbaka till presens, till nutid. Idag har Ari tre resebyråer. Resebyråer plural. Nu är det många personer som kommer in för att köpa resor och för att dricka lite kaffe. Frågor. Rätt eller fel? Sätt kryss. A. Ja, Harry och hans fru har bott i Sverige i 18 år. Det är rätt. För först var det 3 år i Stockholm och sen har de nu bott 15 år i den lilla staden. B. Ari tyckte att Stockholm var en lugn stad. Fel! Han ville inte bo i Stockholm för att han ville bo i en lugn stad. Och det var inte Stockholm. Stockholm, där är mycket bilar, mycket trafik, mycket människor. C. Aris vänner, tyckte att han skulle stanna i Stockholm. Rätt. De sa: "Stanna i Stockholm så kan du sälja fler resor." D. Deras första barn föddes i Stockholm. Fel. De ville inte ha sitt barn i Stockholm. Så när hon var frun var i var gravid så flyttade de och några månader senare så fick de barnet. E. Ari sålde sin resebyrå och köpte ett café. Fel. Han ville inte sälja sin resebyrå, men han köpte han startade ett café i resebyrån. F. Nu äger Ari flera resebyråer. Flera, det betyder mer än kanske mer än 2, kanske 3, kanske 5, kanske 10. Ja, han äger 3, så han äger flera resebyråer. Rätt.